Ось ось прийде. Місяць щойно зайшов. Громаді шинку в тілі до майже зливалося із темрявою. Мій провідник ступив кроків двадцять у бік пристані. З чорної тіні мосту капітола вирнула постаті, тих, рушила назустріч. Вони поговорили. Другий чоловік пройшов позад мене і розчинився у темряві біля купи дров, звалених майже навпроти дверей повітки. Третій чоловік читував у горі біля дверейшинку. Мій провідник заговорив до нього. Я побачив у нього в руках автомат. Бертрікс мені казав, мій принцип діяти з якомога меншим драматизмом. В тілі до був обложений як барліг американських гангстерів. Бертрікс без вагань подався до Серло. Шеф ось щось прийде. Він, певно, в тому порожньому будинку. Все це розгортання сил, заряджена зброя в руках у детективів була зовсім не тим, чого я прагнув. Навряд чи можна врятувати Лідію таким чином. Але тепер мені не лишалося нічого іншого, як повністю покластись на Бердікса. Двадцять хвилин на дванадцяту. Стало холодно. Вітер повернув із півночі, і в розривах між хмарами видніли зорі. Дивна ніч після заручин. Ця драма тоді мала мене до самісінького серця, то воникало враження, ніби я спостерігаю її збоку, як глядач у кіно, чорадче в театрі. І єдиною декорацією були химерні тірольські образи цього птіліду. Я твердив собі, до ранку все скінчиться, до ранку все скінчиться. Я не бачив, коли підійшов Бертрікс. Я просто відчув, що поруч хтось є, і коли повернувся, побачив, крім Бертрікса, іншого чоловіка, якого, незважаючи на темряву, впізнав, Упізнав його капелюх, його статуру. Вишукані рухи, які дезгармонували з усією цією атмосферою засідки. То був комісар критейської поліції. А трохи далі... Між ним та Бертріксом, якого я впізнав швидше інстинктивно, стояла жінка. Ту жінку я розглядів, незважаючи на темряву. Сутулі плечі, рідке волосся, яке спадало на обличчя, пальці гарячково стискають пальто. Вперше я її побачив у ніч із 18 на 19 листопада на Ганку у Сверло. Певно, цій жінці теж доведеться зіграти свою роль. Мені стало шкода її. Почав жінку жінок у це. Пізніше, коли я розмовляв із Бертріксом, він мені сказав, то був єдиний спосіб уникнути драми. Та й жіночка дешево відбулася, її не притягли до суду. А в ту мить я бачив, як вона схилила голову і дивилася собі на ноги, ніби там були пута. Вона ще вагалася. Комісар торкнувся її руки. Вона понуро сама пішла до будинку. Я бачив, як жінка йде по підповідкою для човнів. Спинилась вона навпроти вікна і з зачиненими віконницями спинилась і наче заклякла. Врешті ступила ще крок. Мені було страшенно боляче дивитись на це. Я мусив стриматись, аби не підійти, взяти її під руку і відвести звідси геть. Але за цими темними стінами була Лідія, і, можливо, їй загрожувала смертельна небезпека. Може, її вже вбили. Жінка таки підійшла до вікна, кулаком постукала у віконницю і проказала щось. «Я не чув, що вона каже». Поліцаї довкола будинку принишкли. Замить віконниці відчинилась. Жінка знову заговорила, їй щось відповіли, про щось запитали. Вона показала кілька слів, і віконниця грюкнула. Тоді жінка поволі рушила вздовж стіни, звернула заповітку. Я бачив, як поліцай, що дотихувався за дровами, вийшов у стіні і рушив до будинку. На березі теж хтось врухнувся. Жінка спинилася біля дверей тих, якими мене вирідив додому Сан'є. Два полицейя старый обавить порога.